Əl-Mütaffifin, çəkidə və ölçüdə aldadanlar suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə وَاَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına, o kəslərin ki, cəmaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərlər. Onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyana salarlar. Ələ əikə annəhum məbə'usun li yəumin əzim onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi həm də əzəmətli bir gündə yəumə yəqumun o gündə insanlar aləmlərin rəbbinin qarşısında dayanacaqlar Kəllə in kitabəl fucjar läfi siccinu və mə Xeyr. Həqiqətən günahkarların kitabı siccindədir. Sən hardan biləsən ki, siccin nədir? Kitabum O Yazılı bir kitabdır. Vay ileyev meidil lil mukezibina llezina O gün hakkı yalan hesab edənlərin vay halına. O kəslerin ki haqqı hesab gününü yalan hesab edirlər. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ Amma bunu həddini aşan günahkardan başqa heç kəs yalan hesab etməz. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Ayələrimiz ona oxunduğu zaman bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir deyil. Kəllə bəl rən alə qulubihimmə kanu yəksibun xeyr onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür Kəllə innəhum ərrbihim yəuməidil xeyr həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ Sonra onlar cəhənnəmə girecəklər. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Və onlara deyiləcək, budur sizin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm kella in kitab fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun mabqum kitabı illiyundadır sen hardan biləsən ki illiyun nədir Oyla bir yazılı kitabdır ki yeşheduhu'l Onu yalnız Allah'a yaxın olanlar görürlər. İnnel Həqiqətən itayətkarlar nemətlər içində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar. تعرف في وجوههم نظره النعيم onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən Yusqawna mir rahiqin mahtumun khitamuhu misk və fi zalika falyetanafasil mutanafisun Onlara möhürlü şirabdən içirdiləcəkdir. Onun mühürü müşküdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər. Onun qaçığı isə təsnim bulağındandır. O təsnim elə bir bulağdır ki, ondan Allaha yaxın olanlar içəlilər. İnnəl-ləziyinə əcramu kânu minəl-ləziyinə əmenu yadxakuna və idə marruu bihim yətəqamezun. Doğrudan da, günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər. Onların yanından keçdiyi də bir-birinə qaş göz edirdilər. Vaə qalabu ilə əhliun qalala bu fəki Öz aylələrinin yanma fərəhlə qaydırdılar. Vaə rahum qolu inəhə ilə q Mömünnləri gördüktəysə deirdlər. Həqiqətən, bunlar azmışlardır. Wa ma arsilu alayhim hafidina falyawmal ladina Halbuki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar. Bu gün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər. Ala alara ik Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar. Həl-süvvibəl-küffəru <gülüyor> məkənu yəfədûm Kafirlər törətdiklərinin cəzasını aldılarmı?